بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رفل یرین چیز راح سات اینا یبلغو بہما لا مصلا رفل یرین عندہ تقویر اتطاح فنیداری سنت و لما رفل یرین عندہ تقویر اتطاح بالیتفاق سنت سیفر محظم فرض وئی او حمیری او می خوزین حوزین و عجب و عجب و عجب. او زیادی فریقہ خدا کو عام احل صناتو کنیدارا ردیو پرنی زمانی د اندر درکبر ربتاح کدعات تے اس تلالت پرسکی پر حریت او اس کنون مانده که نقل و حرکت مقویل خدا بزیر لگیه نیده نقل و حرکت مانده که آغا ذهنه ممنوع ده چهغا موازی ده نقل حرکت نیده چه کم ده نقل حرکت موازی باقی نقل و حرکت پاکار ده کم چه ده سکون جا ده سکون نیده پره په دې نن کوم هدف وکړ د وکالت دې په دې کې مات نن راغلم او هم راځي او اوذن هم راځي مدحو شه فندیتوي چدار څخه اوک اوک کومای د رحمد رسول نور څه ته نه حد نه یې کوم دې پوري بل طرفه ترمنه کی و پوری شاطی مرچ مالک احمدی صاحب مشرین ابن ابي جهل مغم دار حاضر وي بل طرفه ابتداه رسالات در قزنین پوری احناب انده وي و هغه منځه یې غمضاوي ابراهيم نه خليعطا غمضا کول دي او داوله پرې کې چې نپځي لا خطر حقندي مدن انا پاكي من کوي د کې نه پاكي او زنه د کې دي, دي داوي پر دلي کې د امدارا دار دې دې پر پرې رنګ کې متقدي سي رويته روسا صفه 140 کلام دی خو دې راوي کاندې خو دار دې په نامر ريم كلام راضي ابو جمان دي او او ذا ابن عمر خبري او او ابن عمر خبري او او ذا ابن قام رائد ابن عمر دهو قسنطينه جاء سير جعفر عن جابر وا قال قال انا قال بما هو اكثر من قال لنمات عالمكم ولم يكن تا كن مع كنت سن له تفاتن تم 90 قطب متا جذ در رسول الله السلام کې نه پاتې شوی ولا اقضمن له ثوبه فقال بلاغ <سؤال> ودني جنك زغشتي زنده ديلي تابو کې سره خبره به عن آل وفاري زتو او ورا مکیه د منزی ابو حميد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تفاض فر پایری حتى يحاججه منكبيه ما قال فقال جميعا صدقت هاك دعاني صل لي قال ابو په كلام دې وخپزې براشي دې کندورای چې دې عند الانتقال الى الركوع عند الانتقال من الركوع استرافعي لين عند الليتار او كم نستر من الركوع خوف موازي الصلاه كيف <بحراء> مد او بھرارا حدیث مدھن دیں، او غدری اصلافت دیں، مدھو لیکن انتہا نو لکر، قلیہ حدیث مدھن دیں، انتہا منتبین دیں، او مدھن الیہی کم امدان کرام کهیش جلکه غرف الیدین هنده تقبیل اتحن و اخم اخید دعان دیقامات و امدان دعان رد کیهیم اوپا داغواد کهی بید دعا کولا داشتو چف کده وو هنده لیتتاح دا روسته چکم حض و من کبیان دا جداده ها ها عند القیام لید دا او بیا مسلاتو دا سمېلای په دې مخ دعا کوي ها باردا کې چې ترې وښتا او باندې د دې او هغه ته وې دې سلامته یو هغې نه دیکی حض و ذنین باجی و فروح و ذنین باجی و شحمت و ذنین باجی و و جحاں عمر اجی و مراتینا و ذنین جوایا. شحمت و ذنین رایا. دل تفاقق او زنی ګیرې بره کېده د غونو خرو او زنین د مو دې لږه انتها دې دا په اګه دې چې څنګه ته ورته ها پته او په دا درې وی او لران یا کوټونه ودکه وقانه او واشار شئی کلا سدہی پته ولګه شمنا پر دې کې تذیه نشته دا شی ګوپورې نیو چته ول چته جاما د ا اذن و بنته و ها سوم راجي کیږي او گوته ورسه ده لحقته پاتې شول او المنكمان ها و اذا كان او چخقاري سازا کې نه وي هغه ها اوا کومه کوي چې نه صورت یې چې تاسو نه پړاږي هغه په کفکو کې دنه ای کنه خو یوونه چې منګا دا په بادي اته کې واښنو ال بمخالفږي خو باید یې نو په څو باندې کې دنه وو چې موږ کومه کمه نه کو دیو منګر دې خیدو چې دې په څو باندې کې درنه وي چې یې په څو باندې کې درنه وي نو مان کبین پردیو چطه ای مخارفت رانی شخواه، فریاکونو زاری که مخارفن دار تصویر در ملشیه، تابیر می فکردیو کنید. اور کودسی شیدنو اگر مخارف گزه لیا کودسی ها هوایا، ها ها ها ها. جو او چې خې بنو کاپله وبیني او ګورو ته ورسول ها ما تاسو هغه دې کې په دې روان باندې مؤثنیفو په اې څوکین تری صاحب کې کلام خړا ها alternator دې دموادیر ته راکیو کې ها د دې یو تدریجه به ستاسو خوندې شي هغه دای ته من کبین راشي شحمت او زنه راشي او فقره ورور ورنیم راشي دا لا سونه دې دی او وسبره ورکته او دا دا شحمت او زنه ستا بره هم باندې کبین دا دې به دا پټول حدیثو به عمل زئیه او دا یم حسنره ها د شوتر کې چې کمره جي کپ او او کپ کپ کوي شو کوي زراعت یې دادر بوتل سره وایو هم وذره کپ کفراده هم اخذ راوي هم حد زيرات دمیر هاه په حغاناته په توګه نو دې کده کوڅه نا ته مګر څنګه دیه د ژرا دمیر په پاپه مې کېږي هغه په دې تاسو نو هغه سره د یو تر هه د اوټي او را پرتيږي را ذلف مکرو مختار حدیث او یوکه انده غلی دلو هرک وتا مختي او تا خلکو آزاد جو تا وي خام آزاد رمبو سيب تا خلکو او وسيب تو وي کلا نو دا وی یا دنا موو ته دیره خه متی دا دینه مشطوریه ل دوزه او مضبوطه تي یو په برابرته بلتوچره دا شه زه ووډه فقته د لیګو څخه راځو او تاسو هم د سوتای نسی چې یې نه فره نه نام نه کوي هغه چې برابرشتو چاکه تر هغه ته هغه اخو دي ماکه چوندره خوشاله شه لکه په دې دغه ا راځینې په دې نیو پهstrategy ویم زما د دې سپور خپلې د فکر ته ځینې هم هم دا ما په دې باندې کېدای شي دا یو بل په هغه باندې کېدای شي باب او امه او اعلی تدبیری ته تا حنا رستا محسنو ځکا زمایي ماډیکل <سؤال> را ویلا پنیماندی پایدارک د پاتې سینې ایجاد کویلی بسم الله فاتحه مې چې کنيسترې امام شریفی سب پنیماندی وجهه توجه الذی قطر السماوات و الذی طرفین چې سبحانك اللهم وبحمدك دې ته تر جوړ کې احمد احمد دې ته تر جوړ سي امامي ابي يوسف چې قال اللهم وبحمدك ام ولي او وجعت وجه الذي فطر صوابعه وليش قص قالك ذكئي اِتْرَابَ حَمْدَا وَقُ تَسْبِيحَ شُوِذَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْبَتَذَارُ سَنِي الْفَاضِلُ عَبْدُ اللَّهِ تَمَنَّى لِي يَرْشَفَانَ رَجِينْ بَاجَرَه تُنِ كِي وُشْتَا كُتُ كِي حَرَاي مِشْتَا كُ وِي نَوِي سُف بَاجَ فِنِشْتَرِي حَمْد وَصَائِفُ طَوِيلْ أَوْ نَفَ تَكَبُتْ سَوَيْچِ یا وای کو دل نفس شی کوم وی هغه شی چې حدود نه واول شی مزمو مراد دی حجو ادم مسلمان کی د <تصفيق> د دیو وچنا نافي پزني کې دال پازنيش او زیادت زيادت چه د ها مو اذن کوي کړه زيادت چه هه پماتبه د غريقي او کړه پماتبه د شاعت کوي کړه پماتبه د مونږ کر کوي او پرمانځي کې د نړۍ دیو وڃا د ها په باندې په پنده حديث د اقل حاکم په سر کوم چې اګه دی غلط تر او څه په اکثر چې تبیدات کې نه شي کو اققد وی او هغه متفق دی هغه مختلف دی امازه داخبر خپل <سؤال> دا کر چې وشي تر در را شي چې دا سنت دې کو بیادت تر کې اولاد دی هو یې څوک نوې دي هوا یوسمع من یریه او رعو بینیجی کهانتا دیوال جنعات جهر پو مقاد اخفا کی محتمجی تابیر نیسا که جهر پو مقاد اخفا کی محتمجی فا حدیث احتمال دیوال جهر پو مقاد اخفا خانون دی تاگشانتی امین جاہران چکم دی که دی که تاویل کی دیشی چراکی اخبار و خودجاہت پر شوئے دی در تعین دپار دی تاگشانتی سرات جنازه چراپدی کی اخبار دی خودجاہت پر شوئے دی در تعین داد کار دپارا چیزی دی کدر داد کار پکار نی او دوچنان پکار نکر پی خود کی مودا چرا شبکڑو نا نور خوصفی الحمدللہ <سؤال> تلور تکبیر اکیوهو جہر هم نکیدیدی که عبر دیو جناده و آقا خاق مولان دیس و غور نیجی کئی خنے جہر و فور نی جاید تکبیر اکیوهو یو مصیبت آنک شو او خاق عمرن بالوادہ سید خلق و جنادی پیدا کیکیوهو پدایان حضرت انتقې هم ورما ته څه وروګره پاتې کیږي وردیه وروګره پاتې کیږي په وروګره کې د ویریواله کې د هغه وروګره پاتې کیږي ورما ته د څه وروګره پاتې کیږي چې موږ یې دې ورته باندې حل کړی چې پاتې وروګره پاتې کیږي ورته وروګره پاتې کیږي ورته ان انه ما کلیات وروګره کلیات وروګره د طاقت او طاقت وروګره د اګر موه هاجر حلك یې کېد چې د هغه زکوکان ما احنا ما في طريقه على ان عمله جديد ارسل او توجيه دعوص اغذي کلده ها او محيا ممادوانا ما نعي خان او اغا حياتين مجوری بلچه مماد نما کرده او ممادتين مجوری بلچه مماد نما کرده او اغاقی مانی بلنما نی ها او اغاق دعونا نتكلم عن خطه خطه نا ما رجعنا على باشنو على الاراضي بدل كتابي التلو قامت انتخابات دوليه في مايو من 2024 بالاجتماع مع مكتب عقده انا عبد الله يتصدق آغه دا جامع خایل دی ما بسم الله الرحمن الرحیم هم او کومه دی دعا کوماندی وایو